Розділ третій, у якому підтверджується приказка, і виходить, що світ таки дійсно малий. Рейневон, що не крок, натикається на знайомих. Віз, яким його везли, підскакував і вигойдувався на вибоїних, і при цьому тріщав так, ніби ось ось мав розлетітися. Рейневон, який спочатку вважав тортурами купу ганчір'я і колючої рогожі, якої був придавлений, яка ледве давала дихати. Та на всі заставки лаяв винуватців швидко змінив думку. Знерухомлений під купою шмаття, він хоч і не оббивав боки об борти підводи, яка гнала на взводи, зате чув і відчував удари інших предметів, мабуть, бочівок і драбин, які безладно літали всередині, раз по раз прокочуючись і по ньому. Однак їзда була така, що навіть у ганчір'яному коконі на вибоїнах клацали і дзвеніли зуби. Скільки тривала ця дика гонитва, важко було оцінити у кожному разі довго. Його витягли з під генчір'я, безцеремонно скинули з воза на землю, точніше, в болото, бо одяг моментально почав намукати. Майже одразу ж і так само безцеремонно його підняли на ноги, смикнувши, зірвали з голови мішок. Від штурхана він вдарився спини об колеса. Вони були в яру, на його схилах іще білів сніг. Однак у повітрі вже пахло весною. Здоровий? запитав хтось. Цілий? Та ж видати, що цілий, тож бо на власних ногах стоїть, давайте гроші, як смося домовили. А люди, які його оточували, були різні. З першого погляду їх можна було поділити на дві групи, а навіть на дві категорії. Одних тут таки можна було кваліфікувати як міських злочинців і турбохапів. Ультіпак із банд і ватах. Чимало цих банд тероризували вроцлавські окраїни. Саме вони, і це не викликало жодного сумніву, зловили його в стайні і вивезли з міста на возі. Для того, щоб тепер передати його іншим. Теж бандитам, але наче іншого класу. найманцям. На подальший аналіз не вистачило часу. Його схопили, посадили на коня, притрочили зап'ястя до луки сідла, та ще й зв'язали плечі, двічі протягнутої попід пахвами мотузкою. За кінці мотузки взялися двоє кінних. Один справа, другий зліва. Решта щільно їх оточила. Коні форкали й тупали. Хтось штовхнув його спину чимось твердим. «Рішаємо», – почув він. «Тільки без дурниць, бо над тавчемо пику». Голос видався йому знайомим. Вони уминали міста й гордища але не настільки широким гаком, щоб Рейневон не міг зорієнтуватися на місцевості. І він знав настільки добре, що впізнав дзвіницю парафіального костелу святого Флоріана в єпископському В'йонзові. Отже, його везли низьким гостинцем, прямісінько на південь від Вроцлава. Однак скидалися на те, що не Ниса була метою подорожі, а що до подальшого маршруту можливостей було аж надто багато. З в різних напрямках виходили п'ять трактів, не рахуючи того, яким вони їхали. «Куди ви мене везете?» «Столипелько!» За низою вони зупинилися, щоб переночувати. А Рейневон упізнав знайомого. «Пашко! Пашко пашко баба! Найманиць, який приніс йому хліб і воду, завмер, нахилився. Відгорнув світле волосся з чола та очей і відкрив рота. «Клянуся честю!» – видихнув він. «Рейнмар? Це ти? От тобі й на! ж бо мені марми завидалося знайомою. Але ти змінився, змінився. Пізнати важко». «У чиїх я руках? Куди ви мене везете?» «Балакати заказали». Пешкурим баба випростався і голос ствернув. Тому не питає, як є, так є. «Та вже ж, бачу, як воно є». Рейнмар відкусив хліба. «Колись ти був лицарем, а тепер, здаєшся, мені кнехтом, якому наказують і заказують. І навіть знаю, що чого така переміна. Та й так дивно, що ти залишився на Шльонську. Казали, що ви всі повтікали. вирах, в вітрам, тресков. Уся твоя колишня комітіва. Що ви дали драла за тридевять земель, бо шльонська земля горіла у вас під ногами». «Айно!» Пашко почухав тім, я кинув неспокійний погляд у бік вогнища. Біля якого, однак, решта найманців присвячувала всю увагу виключно пляшці. Айно, ну, трохи так гей би горіла, порозбігалася компанія, та і я вже готувався їхати геть аж тут. Бач, трапилася нагода послужити в пана Унгерата. Пан Унгерат багаті нікого зі своїх скривдити не дасть, годі боятися. Та я й лишився. А що, хіба мені на шлянську погано, чи як? А чого цей багаті від мене хоче? «Чим я його прогнівив?» «Заказали балакати!» «Тільки одна річ», – понизив голос Рейневан. «Одне слово! Одне ім'я!» «Я мушу знати, хто мене у Вроцлаві виказав. Зрештою, не про мене ж йдеться. Пам'ятаєш ту панну Пашку, викрадену, будак, як Пібірштайнівну? Ту, з яку я тоді втік. Я її люблю, кохаю всім серцем. А від інформації, яку прошу, залежить її доля, її життя. Хто мене зрадив Пашку?» — Заказали балакати. А навіть якби й ні, то я і того і так не знаю. — Але знає той, хто вами командує, так чи ні? — Та певно, що так, надувся Римбаба. — У пана Ебервіна фон Кранце голова не для краси, ясно, що знає. — Випитай його, Пашку, вивідай. — Ні, заказали. — Пашку, хіба я не поспішив тобі на допомогу тоді під Лютомією? — Тебе гетьмани вже ось-ось брали на штихи, пам'ятаєш? Закололи б, як звіра, якби не я і Самсон. За тобою борг. Лицар ти чи ні? Не личить лицарів про такі борги забувати. Пашкурим баба думав довго. І так інтенсивно, що аж спотів. Врешті-решт просвітлів витер брови. Тоді ти мене врятував, визнав випростовуючись. Але потім у бодаку зрадливо дав штурхана вбік. А ота твоя кохана копнула мене по яйцях і зі сходів спустила. Мені після того ще довго голова боліла, так що ми квіти, я ніц тобі не винен. Пашко, ти поїв? Та давай руки, я мушу тебе знов зв'язати. Не міг би трохи вільніше. Ні, заказали. У дальшу путь вони вирушили на світанні, імлі, У які рини він втратив орієнтацію? Йому здавалося, що вони їдуть у напрямку на прудник. Глубчицьким трактом, але впевненості не було. На узліссі голого березняку на них чекали троє вершників і солідний закритий фургон, запряжений четвіркою кошлатих коней. Призначення фургона було більш ніж очевидне, тому Рейневан ані трохи не здивувався, коли його туди запхали, а двері замкнули на засув. Цю зміну він прийняв навіть із деяким задоволенням. Він залишався в'язним, але принаймні йому розв'язали руки. Ударили копита, фургон смикнувся, рушив сторохтінням і репінням усей. Усередині світла було стільки, скільки пропускали малесенькі заґратовані віконця, тобто небагато. Але достатньо, щоб він зміг побачити чоловіка, який лежав на дошках, накритий черядном чи, чи опанчею. Слава Господу, брате, заговорив до нього Рейнеман. Хто ти? Лежачий не відповів. Стогін, що його він видав у безпам'ятстві, не можна було вважати відповіддю. Риневон потягнув носом, принюхався. Приступив, намацав чоло, гаряче, як піч. Відчувши, як його самого для різноманітності від страху пробирає холод, стягнув рядно, заліз під мокрий від поту одяг, натиснув на живіт, обмацав шию, пахви і пахвини хворого. У тьменному світлі шукав слідів крові, гною, висипки, Хворий дозволяв робити з ним усе, що завгодно, лежав нерухомо і постогнував. «Тобі пощастило, і мені пощастило!» Нарешті пробурмотів Рейнемон, сідаючи. «Це не чума і не віспа, здається!» «Адсомус!» «Що?» Рейневан аж підскочив. «Що ти сказав?» «Адсомус!» – промимрив хворий. «Адсомус пекаті гвайдем імманітати датенті!» «Се спеціаліте конгрегаті». Ми стаємо, хоча й обтяжені людськими гріхами, але спеціально зібравшись в ім'я твоє. Апострофа до Святого Духа, авторства святого Ізидора Сивільського. «Це всього лише молитва», – запевнив сам Сибериневан. «Виключно випадковий збіг». Він нахилився. Від хворого било жаром гарячки і різким запахом поту. Риневон поклав долоні хворому на скроні. Почав повільно промовляти лікувальні заклинання та замовляння. «Видя от нос!» – застогнав пацієнт. «Ет естонобіскум ет дігнаре і лабі кордібус ностріс ет сумус, ет сумус". «Прийди до нас, залишися з нами, проникни в наше серця». «Там само!» Риневон бурмотів заклинання. Хворий зі свистом видихнув. «Ет люкс перпето», – цілком виразно сказав він. Лусят айс». Фургон торохтів і репів, хворий марив у лихоманці. Рейна розбудив грюк засува і скрипіння дверцят, привело до тями холодне свіже повітря, яке разом зі світлом увірвалося всередину. Він примружився. У фургон заштовхували наступних пасажирів – трьох – Перший широкоплечий вусань у лицарському вамсі не відсахнувся, побачивши лежачого хворого. «Не бійтеся», – заспокоїв Рейнеман. «Нічого заразного. Гарячка та й усе». «А ну лізьте всередину», – підігнав один із найманців. Хутка, хутка, мені що, допомогти вам?» Дворця та фургона зачинилися, і всередині знов запанували пітьма. Однак світла було достатньо, щоб Рейневан набрався впевненості, що знає щонайменше двох із трьох новоприбулих в'язнів, які плече до плеча сиділи навпроти, що він уже бачив їхні обличчя. «Раз уже нас побратала сумна доля», – випередив його обережним і сповненим вагання голосом вусань, «То треба познайомитися. Я Ян Куропетва, з Ланцюхова, Польський воїн. Латина. Герба Шринєва». Вирішив закінчити по польськи Рейнеман. Якщо мені не зраджує пам'ять, ми бачилися в Празі. А бодай мене. Під озріло вуна хмурене і озлоблене лице поляка просвітліло. Рейнеман, празький скула, пам'ятаю. мені ваше це одразу знайомим видався, все то ми всі влипли, найбо його зараза. Ацумус. Голосно застогнав хворий, перекочуючи голову. Ацум Якщо вже про заразу мова, озвався з тривогою в голосі другий з поляків, показуючи нележачого, то чи все от то часом його мось Рейневан, доктор Якубе, пояснив Куропатва. На хворобах знається, як мови, що не заразне, трам увірити. Дозвольте, пан Іриневан, оцей добрий шляхтич, це пан Якуб Надобний з Рогова, Зялоша, а оцей, ми знаємося, перебив третій чоловік який відзначався сильно окресленою, трохи ніби кривоватою щелепою. «Клемент з Хохловській звелюні, пам'ятаєте? Мали приємність, отож як було, восени там того року, про справи балакали». Риневон підтвердив, але тільки кивком голови. Він не був упевнений, чи може вдаватися в подробиці, а якщо навіть і так, то наскільки далеко. Нові пасажири фургона – були годі заперечити тимчасовими співтоваришами в недолі, але це аж ніяк не означало, що вони мали знати специфіку та подробиці справ, якими займався Кохловський. Полягали ж ці справи у продажу гуси там коней, зброї, пороху та куль. Усіх трьох разом насхопили одного дня, розвіяв його сумнівий Ян Куропатва. На краківському тракті між Бельськом і Скочивом. «Ми йшли цугом, везли. Здагадуєтеся, що везли. Знаєте, бо що там тим трактом возять?» Рейни він знав. Усі знали. Краківський тракт, що проходив через Цешин Муравську браму і сполучав королівство польське з чеським, був одним із нечисленних торгових шляхів, які випадали з-під накладеної на Гусицьку Чехію блокади. Цим шляхом товари з Польщі йшли в Чехію практично безперервно». І безперешкодно. Так було завдяки угоді між Моравською-Калікстинською шляхтою і можновладними католиками. Моравські гусити не вчиняли грабіжницьких нападів на землі католиків, а ті, своєю чергою, дивилися крізь пальці на обози та цуги, що тяглися через цешин. Угода була неформальною, а рівновага хисткою, час від часу який-небудь інцидент її порушував як видко нас серетиборські зі пшини. Наймана дружина у той вовчиці Гелени, вдови князя Яна. Пшини якраз і є, і Гелени значиться вдовин на діл. Проклята відьма, як удільна княгиня у пшині сидить і поводиться чим далі зухваліша. Та ще й незаконно, потіпаха така. люто буркнув Кохловський. Важ не на своїй, а на цешинській землі, то беззаконня. Знав, про що йдеться. Дірка в блокаді, якою користувалися купці, існувала ще й завдяки вмілій політиці цешинського князя Болеслава, який захищав своє князівство тим, що з гуситами не задирався і їхніх обозів не зачіпав. Цілком іншу політику провадила вдова княгиня Глена, що мала резиденцію в Пшині, та її син, ратиборський князь Миколай. Вони не пропускали жодної нагоди залити гуси там сала за шкуру, хоч би і в чужих володіннях. Немало вже наших, вів далі Куропатва, згнило у пшинських льохах чи залишило голови на пласі. Та й ми, як нас узяли, думали, що й нам на рештуванні кінець писаний. Вже ісьмо душу богові ввіряли. Я, пан Якоб і пан Клеменс, але смо не висиділи в темниці навіть тижня. «Повезли нас до Ратибора, видали оцим іншим, біз їх знає, що за їдні, а тепер косадили до цієї буди і везуть. Куди, нащо, хто, на чій службі, біз го знає. На що то відомо?» Похмуро заявив Якуб Надобний з Рогова. «На страту, на що ж іще?» «Прізвище Унгерат. Щось вам говорить?» – поцікавився Рейнван. «Ні, а має говорити?» Рейневон розповів, як його впіймали, розказав про маршрут, яким проїхав за три дні, про те, що ескорт наймовірніше служить Унгератові, багатому Врославському Патрицієві. Куропатва, Надобний і Кохловський почали ламати собі голови. Без особливих результатів. Так би вони залишалися розгубленими і невпевненими щодо своєї долі, якби не новий пасажир фургона, якого до них підсадили ще того самого дня. Новий пасажир був молодий, світловолосий, обшарпаний, як городне пугало. А також веселий та радісний, що приголомшувало, коли зважити на обставини. — З дозволу ваш мостів, — засміявся він сівши, — я глас із Лібочан. Добрий чех, сотник із табора, бранець, тимчасова, Ха -ха. вояча доля. Хе -хе. Кілька днів тому... Розповів глас із Лібочан добрий чех, раз по раз роблячи паузи, коли в нього починалися приступи гучних і безпричинних веселощів. Пан Крушина з Ліхтенбурга вчинив наскок на Градецький край. Пан Гинек колись був вірним захисником чаші, але зрадив, перейшов на бік католиків і тепер мучить добрих чехів набігами. Рейд на Градеччину закінчився для нього не найкраще. Його дружина було розбита, розпорошено, і змусили втікати. Але гласа з лібочан панові крушині вдалося захопити в полон. Така воєцька доля, потішався добрий чех. Але соломи в ляху пана Крушина я не загрів. Відкупили мене сюди, доставили, а тепер я ото підслухав, кудись під фрештат повезуть. Навіщо під фрештат? І хто вас відкупив? «Ха, то, то ж саме, що й вас, той, що нас тепер кавезе. Це ж хто? «Ейбхарт Унгерат, син Каспера Унгерата. Та ви не знали? А це так, хі, ну то я вам як витко маю роз'яснити справу». «Каспер Унгерат, – роз'яснив таборит, – це вроцлавський купець, просто такий непристойно багатий, у своїх великопанських претензіях такий самовпевнений і бундючний, що в Гніховицях під Вроцлавом бург собі купив, і в тому бурзі як шляхтич сидить, Вже йому начебто і шляхетство пахне». Вже й він клопоче. У цих клопотаннях поробив своїх синів Гепхарта і Гілберта в єпископському війську армігерами. У якійсь прикордонній рубанині зловили Гілберта таборити з одер. Миттю, дізнавшись, що за золота квочка потрапила їм до рук, і які золоті яйця вона може знести, зажадали забранця кругленьких 500 кіп грошів викупу. «Оце ну, та грушва! Нихрінь собачий! Тепер розумієте, в чим річ!» «Унгерат – старий скнара, домовився, хоче залишити грошиків в себе в кишені». За свободу Гілберта свободу дістануть чеські бранці, схоплені сілесцями у траквісти. «Унгерат має знайомства, має зв'язки, має боржників. Швидко залагодив собі бранців, сьабто нас. Виходить, що ми, рахуючи ще й оцього напівнебіщика, – «Ідемо по якихось вісімдесят кіпер-капіта. в загальному балансі. Я сказав би, що середня ціна непогана. Хіба що, може, хтось із панів має себе забагатшого». Ніхто не зголосився. Глас із Лібочан дзвінко засміявся. «На обмін нас везуть, панове. Так що не вішайте носи. Ха. недовго ще нам у неволі залишатися. Недовго».